Люди могли порозумітися при помочі того апарату на віддаль зовсім так само, якби говорили зі собою зблизька. Орфанік був техніком і працював уже від багатьох літ над тим, щоб пристосувати електричну енергію до практичних цілей. Він дійшов у своїх дослідах до дуже добрих вислідів, але й інші вчені не вірили в його винаходи, і Орфанік, відсунувшися від усіх, працював далі сам, але попав у нужду. У тому часі зустрів його князь Рудольфу Горц, зацікавився його працею і помагав йому грішми. В кінці дійшло до того, що князь став одиноким власником орфанікових винаходів. Від того часу вони зажили вже разом. Оба ці деваки підходили один до одного, ніколи не розлучалися, навіть тоді, коли князь Горц ганяв по всіх містах Італії за стілею. Але тоді, як князь захоплювався співом великої артистки, Орфанік викінчував свої праці, і саме в останньому році перед смертю Стіллі він дійшов до небувалих вислідів у ділянці електрики. По трагедії в Неаполі Горс від'їхав з Орфаніком до свого замку в Карпатах. Тут він уладив усе так, щоб про те, що він є в замку, ніхто не міг дізнатися. Із замку вів підземний коридор аж до села Вулькану. В околиці про цей тунель ніхто не знав, тільки один старий слуга родини князів-горців. Той слуга, дуже певна людина, приносив до замку тим тунелем в означені дні, харчі і усе потрібне до життя. Сам замок, а головно його середуща башта, ще дуже добре збереглись і можна було там зовсім вигідно мешкати. Тому Орфанік міг у замку свобідно далі працювати над своїми винаходами. На бажання князя він збудував машину, що кидала світло, або стовпи вогню, видавала несамовиті крики або дикий рев, і це могло видаватися диявольськими штуками для тих усіх, що про таку машину не знали. Також получив підземним кабелем замок із селом верст, таким чином вони знали про все, що говорять і що роблять у селі. Той телефон уладив Орфанік так, що повів дріт із замкової вежі річищем потока няди аж до корчмейоська і прикріпив його до того вікна, що ніколи не відчинялося, і було закрите зеленню. Між тою зеленню він заховав маленький телефонічний апарат. Орфанік улаштував цілу апаратуру, прийшовши до корчми переодягнений за туриста. Апарат був знаменитий і передавав кожне слово, кожний рух дуже точно. Першого року було все гаразд і ніщо не заколочувало спокою мешканців замку. Погана слава замку держала всіх здалека від нього. І нікому не приходило навіть на думку, що в замку, крім духів, може ще хтось мешкати. Князь горцей Орфанік були з того дуже вдоволені. Але від хвилини, як вівчар Федь купив далековид і доглянув дим над замком, усе змінилося. Щойно тепер телефон Орфаніка став необхідним для замку. Крізь нього вчув князь пам'ятного вечора цілу розмову корчмі під королем Матвієм і довідався, що Микола вибирається з доктором до замку. Щоб його налякати, князь післав йому через телефон відому пересторогу, а коли, незважаючи на це, лісничий і доктор пішли до замку, то Орфанік пустив уночі свою машину в рух. Знаємо вже, як це подіяло на доктора. Лише того не знаємо, що лісничий тому впав з оборонного муру що його струтив з нього спеціальний електричний апарат. Навіть те, що докторові приросли ноги до скелі, було правдою, бо це Орфанік зробив при помощі електричного струму. Від того часу мешканці Версту жили в такому страху, що ні за що в світі ніхто не пішов би був до замку. І князь Горс відітхнув з полегшою, коли враз біда наднесла до села графа Телека. І знову телефон передав князові цілу розмову графа з Війтом і іншими, а також і те, що граф хоче наслати на замок жандармів. Князь ненавидів графа Телека вже здавна, а тепер зненавидів його ще більше і вирішив стягнути його до замку і в'язнити. Знаючи його безмежну любов до Стіллі, він передав телефоном її голос і граф почув у корчмі спів Стіллі потім побачив її з'яву на вежі і справді пішов до замку та попав до приготованого для нього льоху. З графом телеком князь, як здавалося, покінчив, але залишився ще його вірний Грицько, що привів з міста жандармів і приготовляв на завтра рано наступ на замок. Проти того князі Орфанік були безсильні і постановили втекти тунелем до вулькану, підмінувавши перед тим замок. Граф Телєт довідався з розмови князя Горца з Орфаніком, що є телефонічне получення між замком і корчмою у версті, і що вони хотять висадити замок, утікаючи перед жандармами і забираючи, очевидно, зі собою нещасну стіллю. Ах, чому не міг граф увійти до каплиці і кинутися на тих двох людей? Він поубивав би їх або ув'язнив і відвернув страшну катастрофу. Але те, що було неможливо тепер, могло статися по їхньому відході. Він піде вслід за ними аж до вежі, і там з ними порахується. Грав дивився уважно, куди вони вийдуть, тим часом почув ще таке. Все вже готове? Так, ну то розійдімся. Пане, ви далі обстоїєте при тому, щоб вас самого лишити в замку? Так, Орфанік. Вийдіть уже в тунель. А ви? Покину замок в останній хвилині. Чи маю ждати на вас у Бистриці? Так, у Бистриці. Ну то прощайте, коли конечно хочете ще тут залишитися. Так, Орфанік, хочу ще раз її тут чути. Це остання ніч, яку переживу в замку в Карпатах. За хвилину князі Орфанік вийшли з каплиці, і хоч вони не вимовили мені Стіллі, граф Телек добре зрозумів, що це з нею князь хоче останній розмовитися. Катастрофа невідхильна. Запобігти їй міг граф тільки в цей спосіб, якщо б міг поставити князя перед доконаним фактом. Була, може, одинадцята година вночі. Граф почав наново свою працю, і за півгодини отвір у стелі був уже такий великий, що він проліз ним до каплиці. Крізь вікно впало до каплиці бліде світло місяця, що саме виплив з поза хмар. Граф підійшов до дверей у глибині каплиці і створив їх. Перед хвилиною зник за тими дверима князь Орфаніко. Двері виходили на темний коридор. Граф пустився йти ним. Але що хвилини спотикався на якомусь камінні, небавом опинився перед якимись дверима і вийшов на галерею. В цій галереї було також темно, і не можна було зорієнтуватися, куди вона веде. Але по тому, що він не йшов ані вгору, ані вниз, граф припускав, що ця галерея веде, мабуть, крізь замкове подвір'я. По півгодинному ході в галереї дещо прояснилося. Граф приспішив ходи і незабаром опинився біля лівого бастіону на великій площі, обведеній грубим муром. На площі стояло багато старих моздірів, і саме коли граф підійшов до одного з них, він побачив, що з ліса виходять на високорівню аргаль якісь люди. Це були жандарми, що їх привів Грицько. Граф ледве запанував над собою, щоб голосно не крикнути. Вірний Грицько пізнав би зразу його голос, але й для князя була б це острога, і виконав би свій намір скорше, як задумав. Тому граф тихо перейшов площу і вийшов крізь відчинені двері до галереї, що лучила площу з лівим бастіоном. З галереї вали сходи вгору до бастіону, і граф пішов ними, врадуваний і щасливий, що в кінці дістанеться до вежі. Хоч зразу запримітив, що це не були головні, але якісь бічні сходи. Небавом був уже на терасі, а коли кинув оком на високорівню Оргаль, то побачив під лісом цілу сотню жандармів. Але води не мали, мабуть, наміру тепер наступати на замок. Щоб не дати князеві змоги втекти, треба було діяти скоро. Граф пустився сходами на другий поверх вежі. Скрізь було тихо. В малому коридорі, де граф опинився, він при блідому сяйві місяця побачив ліворуч двері. Почав наслухувати, але й поза ними було тихо. Потиснув клямку і тихо увійшов до великої зали, що займала цілий поверх вежі. З цікавістю почав розглядатися. Зала була велика і мала склеплену стелю на багатьох кам'яних стопах. У стінах були ріжні заглибини, а на долівці глушив кроки грубий килим. Обстанова зали була стародавня, вибаглива, образи, дзеркала, фотелі, стільці, килими, завіси – все було мистецької роботи. Вікна були щільно прислонені, та найдивніша було те, що одна половина зали була яскраво освітлена, а друга потопала в цілковиті темряві. Наліво від дверей було темно, а по правому боці ясно, і тут видно було в глибині малу сцену, прибрану чорним сукном. Сцена була відділена від решти зали поруччям, а за ним, у віддалі яких дванадцяти кроків, стояв уже в півтіні старий глибокий фотель з високою спинкою. Перед фотелем стояв малий столик, накритий килимом, а на ньому лежала чотиригранна скринька. Дванадцять до чотирнадцять цалів довга і п'ять до шість цалів широка. В ній був металевий циліндр. Як тільки граф увійшов до зали, побачив, що у фотелі сидить князь Горц. Князь сидів непорушне і мав примружені очі. Руки спер на столику і придержував ними дивну скриньку. Хіба це було можливе, що князь залишався ще цю ніч у замку тому, що хотів її тут переспати? Він був у залі сам, і тепер рішуче граф не дасть йому втекти. «Стілля!» – князь сказав Урфанікові, що хоче її чути. «Ще останній раз, поки замок вилетить у повітря. Де ж вона?» Граф міг запитати про це князя, але він так ненавидів його, що не хотів того робити. Князь в'язнив стіллю, живу стіллю, стільки літ, і вона через нього збожеволіла. Графові вдарила кров до голови, йому зашуміло в вухах, і він підійшов тихо до фотелю і підняв над князем кінджал. Враз на сцені з'явилася стілля. Графові вилетів ніж з руки, яскраве світло залило естраду, а на ній стояла стілля з розпущеними косами та витягненими раменами в своєму чарівному костюмі Анжеліки, що в ньому бачив її граф на терасі. Вона дивиться на мене своїми пригарними очима, бачить мене і не закличе. Як же це можливе? – думав граф і враз пригадав собі. Ах, вона ж збожеволіла! Хотів бігти на сцену до неї, але стілля почала співати. Князь теж, не покидаючи свого фотелю, звернув обличчя до неї, наче в якійсь екстазі. Він пив прямо її голос, вдихав його, мов найкращі пахощі, і виглядав нині так само у своєму старому замку в Карпатах, як тоді в театрі в Неаполі. Так, стілля співає, співає тільки для нього, її спів, мов той легіту гарячу спеку, його не видно, але він є. І він належить тільки до нього. Грав був зачарований голосом Стіллі, тим більше, що не чув його вже від п'яти літ і молився до тої жінки, яку вважав за мертву, а тут бачить її живу, а тим часом Стілля співала з таким самим чуттям і вогнем, як колись кінцеву сцену, де Анжеліка хоче вмерти. Закохана я, моє серце тремтить. Хочу вмерти. Граф повторяв слово за словом і просив Бога, щоб той спів не урвався, так, як тоді в Неаполі. Стримував віддих, а стілля співала далі, тільки її спів ставав щораз тихіший, і здавалося, що в ньому тремтять нотки болю. Хочу вмерти. Враз спів урвався. У тім самім місці, на тій самій ноті, як тоді в театрі, граф почув крик стіллі, але побачив, що вона не паде, але стої далі непорушна на сцені, та дивиться на нього, кинувся на сцену і став віч на віч з князем. Князь крикнув Франстек! Як то? Ви втекли з льоху? Але граф нічого не відповів і біг до сцени, кличучи. Стіле, дорога моя стіле, що я віднайшов тебе тут живу. Живу, живу стіллю, закричав князь горц і зареготався, мов божевільний. Чи знову хочете графе, її відібрати мені? Граф був уже на істраді і простяг руки до стіл що далі стояла непорушно. В тій хвилині князь підбіг до нього і, вирвавши йому ніж, кинувся на стіллю. Граф хотів заслонити собою нещасно-божевільну, але було вже надто запізно. Ніж застряг у її серці, почувся крик, якийсь бренькіт, і стілля зникла в глибині зали. Граф встав, мову купаний в землю, не зрозумів уже нічого, а князь кричав, «Хочете знову забрати мені стіллю? Але її голос, її голос тільки мій! Він залишиться зі мною, і ніколи ніхто не вчує його більше!» Граф хотів кинутися на князя, але сили його покинули і він упав непритомний на краю сцени. Князь навіть не глянув уже на нього, пішов до столика, взяв з нього скриньку і вийшов із зали. За хвилину був уже на терасі. Грицько, що виліз на оборонний мур, побачив його там і стріли. Куля вцілила в скриньку, що її грав ніс під пахою, і розбила на кусні. Князь почав страшно кричати та ламати руки, бігаючи по терасі. Їй голос, її голос. Ах, які ж це злі люди розбили його, розбили душу з тілі! Врешті десь зник. Саме тоді хотів Грицько дістатися на замкове подвір'я з Миколою і кількома жандармами. Але майже в тій самій хвилині почувся страшний гук, такий. Що ж, ціле пасмо гір плази здригнулося, стовпи вогню підіймалися аж до хмар, скелі летіли аж на дорогу, що вела до вулькану. Бастіони, вежа, оборонні мури, каплиця, усе вилетіло повітря, і зі старого замку в Карпатах залишилась лише купа каміння і звалища на високорівні оргаль. З розмови князя з Орфаніком знаємо, що вибух мав наступити по відході князя із замку, але в хвилині, коли до вибуху прийшло, було вже неможливе, щоб князь міг утекти тунелем. Ми бачили його відчай, коли куля Грицька розбила йому скриньку, і тому не можна знати, чи він не хотів пасти добровільно першою жертвою страшної катастрофи, яку сам спричинив та чи не шукав смерті під звалищами свого старого замку. Так чи сяк, добре сталося, що жандарми були ще подальше від замку, бо невідомо, чи лишився би був котрий з них живий. Грицько і Микола, що були на оборонному валі, спаслися тільки чудом. По вибуху рів біля оборонного валу був такий завалений камінням та відламками скель, що Грицько, Лісничий жандарми з великим трудом могли його пройти. За оборонним валом найшли вони під звалищами мертвого князя Горца. Віт та інші старі люди з версту зразу його пізнали. Грицько, Лісничий почали шукати графа, що певно був ув'язнений десь у замку і може також згинув під звалищами. Грицько був у розпуці і плакав ревними сльозами, а Микола потішав його як міг. В кінці по півгодинних розшуках вони знайшли графа на першім поверсі вежі, поміж поваленими мурами. "Мій пане, дорогий мій пане, пане графе", закликали грицькой лісничі рівночасно, думаючи, що граф не живе. Коли ж підійшли до нього, побачили, що граф має отворені очі і дивиться на них, але не пізнає їх, коли його підняли він повторяв лише, закохана, хочу вмерти, грав з божеволів. Ніхто не був би довідався про те, що діялося останньої ночі в старому замку, якби не припадкове відкриття. Орфанік чекав чотири дні в бистриці на князя, але князь не приходив, а Орфанік переконався, що він впав певно жертвою вибуху. Тоді наш учений, цікавий, що сталося, пішов до села Версту, а відтак дозвали ж замку. Тут зловили його жандарми на приказ Грицька і повели до міста перед суд. Сумний кінець князя горця не зробив, як здавалося, ніякого враження на тім ученім самолюбі, що крім своєї науки нічим не зворушувався. Насамперед на питання Грицька він зізнав, що Стілля померла вже давно. Її похоронили на цвинтарі Кампо-Санто-Нуово в Неаполі. Ця відповідь нічого не вияснювала, бо коли Стілля померла, то як міг граф Телек чути її голос у корчмі Йоська і в підземеллі? Як міг бачити її живу на терасі, ну і в кінці, на сцені, в вежі? Для вияснення того всього подаємо таке. В нашому оповіданні ви читали вже про те, яке страшне враження зробила на князя-горця Вістка, що Стілля хоче покинути театр, виходячи заміж за графа телека. Її чудовий голос був усім для нього, і він мав би не чути його вже ніколи. Тому Орфанік запропонував йому, що схопить на фонограф усі найгарніші пісні з репертуару Стіллі. Князь Радо згодився на це, і вони примістили фонограф у ложі. Орфанік ладив усе так добре, що фонограф віддавав спів стілі гарно й природно, і то з таким чуттям, наче б це була жива стілля. Він схопив на фонограф усі співи й пісні, що їх стілля співала на всіх концертах і виставах останнього місяця в Неаполі. Між іншим, чарівну мелодію мисця Стефано і кінцеву опери Орлянда аж до того місця, де спів стіллі урвався, а вона впала мертва на сцені. З тим фонографом поїхав князь до свого замку в Карпатах і тут кожного вечора слухав у великій залі на вежі співу артистки. Він не лише чув її, але й бачив, а як це могло бути, зараз пояснимо. Ми пам'ятаємо, що князь мав дуже добрий портрет співачки в ролі Анжеліки Орляндо. Цей портрет уставляв орфанік перед зеркалом так, що через відповідне освітлення Відбивалася стіля на сцені, мов жива. Тої штучки вжив він і того вечора, коли графові здавалося, що стілля стоїть на терасі, а так й ночі у великій залі на вежі, де граф захоплювався її співом. Усе це оповів Орфаніку у судді вриваними реченнями і таким байдужим тоном, мовби ті всі його винаходи були ще нічим супроти того, що він хоче зробити в майбутньому повівши це все, він вияснив слухачам також і те, чому князь шукав смерті під звалищами свого взамку. Потім, як куля Грицька розбила скриньку, що її князь ніс під пахою, життя для князя не мало вже ніякої вартості, бо в тій скринці був фонограф, а в ньому записаний останній спів стіллі. Князь хотів його чути ще раз у вежі, і тому так пізно опустив замок. Князя Рудольфа похоронили на цвинтарі у версті з усіма почистями, які належалися нащадкові старого славного роду. Щодо графа Телєка, то Грицьку відвіз його до замку в Крайові і там щиро ним заопікувався. Орфанік відступив йому дуже радо фонограф, де були схоплені інші співи стіллі. Молодий грав слухав їх у своєму замку, і видно було, що його душа старається воскреснути в споминах незабутньої минувщини. За якийсь час грав справді видужав і оповів про це все, що пережив останньої ночі в замку в Карпатах. Додаймо ще, що весілля гарної Марійки з лісничим відбулося так, як було сказане – тиждень по катастрофі. По вінчанню в церкві в вулькані молодята вернулися до версту і щасливо замешкали в хаті вій та кольця. Не вірячи в пояснення орфаніка, гарна Марійка довго ще не могла повірити в те, щоб у старому замку не було духів, а Микола мусів довго переконувати її. Так само Йосько ще не раз мусів вияснювати людям, щоб не боялися його корчми й заходили туди. Та проминуло багато літ поки мешканці версту позбулися своїх пересудів, Доктор Патак почав знову повторювати кожному стрічному. «А що? Я не казав, що в замку нема ніяких духів. Я завсіди так казав». Але ніхто не хотів його слухати, бо чванкуватість доктора переходила вже всякі межі. Хто там міг знати, що було правдою? Учитель оповідав далі у своїй школі залізькі легенди, і ще довгі літа буде молоде покоління версту вірити, що духи навідують звалища старого замку в Карпатах. 1889 рік. Читала Лілія Мироненко.